Рука раптом помандрувала з-за пазуху під пахву в пошуках кобури, яку Микола Пилипович теж передбачливо заховав. Не знайшовши того, що шукав, лейтенант спохмурнів ще більше. Ну, та це було байдуже. На майоровому боці лишалися вирішальні переваги. По-перше, субординація і дисципліна, а по-друге, досвід і останній ввелів у складних випадках використовувати перше. «Ти вночі зброю застосовував, не помніш?» Петро знову заплющив очі, відкинувшись на подушку. «Лейтенант!» – підвищив голос Микола Пилипович. «Слухай мой приказ. Ми отбуваємо додому. Я прекращаю операцію». До прибиття ніяких обсуждень не дозволяю. Вопроси є?» Петру розплющився і недобре подивився на начальство. Безперечно, він мав питання, але не став їх задавати. «Вопросов немає», – констатував Микола Пилипович. «Бери сумку і шагом марш». Для переконливості він поплескав себе по грудях де повна кобура злегка відстовбурчувала комір імпортного піджака. Ну? Петро знехотя підвівся. Потім під пильним майоровим поглядом підняв свою сумку і вийшов з кімнати. Двері вони тут не закривають, наверное, припустив майор, виходячи на ганок, але про всяк випадок припер стулку цеглиною, що валялась неподалік. Обтрусивши руки і свиснувши на прощання цигану в буді, Микола Пилипович повів свого напарника вулицею до ставка, а там і до зупинки з написом «Зелене» тої самої, що зустріла колег у перший день. Проходячи повз хату діда Юхима, він голосно вилаявся і плюнув на землю. «Сволоч, ну підожди у мене!» Петро так і не промовив жодного слова. Він похмуро топтав землю, і нічого не можна було вгадати в його очах. А сонце палило землю своїми променями. Яскраве літнє сонце, що так нагадувало повний місяць, бо висіло у небі точно у тому ж місці, що й він нещодавно. Сліпе сонце, адже воно не бачить, що відбувається на землі вночі, адже воно стає безсилим, коли сідає за обрій і може освітлювати тільки наслідки нічних подій. Слиш, Петро, а ти не помниш, як тут автобуси ходять? У відповідь ані слова, тільки тоскний погляд у далечінь. Точно йому треба у лікарню, накаркала таки баба-кабачиха. Та вони всі тут заодно? Правду лейтенант казав. А як ти думаєш, до колег в районі стоїть зайти, чи ні? І знову без відповіді. Припинивши спроби зав'язати розмову, Микола Пилипович спробував заспокоїтися і проаналізувати ситуацію. Якщо відкинути емоції, насправді, що сталося? Провалили операцію? Це як подивитися. Провал чи успіх операції насправді залежить від рапорту, а рапорти Микола Пилипович писав найкраще в конторі. А бійки, стрілянина, кулі? За це нехай лейтенант відповідає. Що там люди бачили? Як по селу бігав? Бігав. А стріляв? Ну, принаймні, на пістолеті його пальці. Коли виникнуть питання, все чисто. А хлопець молодий, на пенсію йому ще не скоро, відслужить, відпрацює. Тим більше, що зараз, здається, йому одна дорога – до лікарні. Лейтенант з виглядом сомнамбули міряв кроками запелюжену стежку. І майор подумав, що ситуацію можна було б навіть повернути собі на користь, Якби не один дійсно провальний момент Відсутність завербованих агентів Таких, щоб розписку можна до справи підшити І ця маленька обставина, на жаль, зводить на нівець будь-які героїчні зусилля Так вони дісталися автобусної зупинки Майор все-таки зумів відновити рівновагу після скандалу в церкві Петро оперто мовчав і тут на колег чекав сюрприз. На поламаній лаві, у тіньку бетонного даху, сидів партор власною персоною. Побачивши знайому худорляву постать, Микола Пилипович мало дипломата не впустив. Це був дарунок долі – шанс врятувати операцію. Останній шанс». «Стой!» – стиха наказав майор чи то Петрові, чи то собі. Щас я тут одного паразита прищучу». Петро з індиферентним виглядом зупинився. Майор кількома нечутними кроками наблизився до сільського ідеолога. У цій ситуації треба було зразу заходити із козирів, бо притримувати їх уже не було сенсу. «Що же то ти, сволоч, мого хлопця по голові ударив, га?» – сказав він тихо, але грізно. «Не доведеш?» – спокійно сказав партор, не піднімаючи очей. «Доведу», – пообіцяв Микола Пилипович. «І підеш ти по етапу год на десять. Це я тобі гарантірую». «Дзузьки!» – огризнувся той. «У тебе альбі нема!» «І здохнеш ти в тюрмі де-небудь у жовтих водах, якщо тільки я захочу. А я можу захотіти або ні. Це от тебе зависить, розумієш мене?» «Алібі кажеш», – посміхнувся раптом Парторг і підняв очі. «Алібі у мене буде скільки завгодно, бо я тутешній, я тут живу». Він зухвало дивився просто в обличчя, не би нічого не боявся. Не би не його, а він звинувачував. «А ти краще згадай, що ти сьогодні вночі робив. Згадав?» Микола Пилипович рипнув зубами. «Згадав», – сказав парторг з притиском. «Ти собі краще алібі пошукай. Як вночі стріляв з табельної зброї, пам'ятаєш?» Тобі тут війна чи що? Напарник твій без штанів по вулицях. Усі бачили, усі скажуть».